Gurekin aiektaga, jamakik uh, dualde laboraria egunoan. Egunoan. Beraz, ze uh, ondorio izan da orten uh, zuhentzat? Bon, uh, orten gertatu dena martsuan, idortia. Usaien ezta, gertatzen ez dena. Usaien eurikotxe bat eita, eta gero Eta gero indik, uh, aste bat hor hori, uh, aspaldian gertatu etzen hemen. Uh, ge Ondorioz, belagak eta behantoa siditu busatzen, bon, guk. Gure eskoldean aztekoz gutio ginean, naiz eta azkarr pusatu dien, biziki fiti, baina pentsiak eta ez zitean, pentsiak eki betiak usai emezela eh, eh. erranda mendien eta gutio zean. Onkailoa gemiten zuzten eka, ez gutio zutela hor dien. Eh, bon. Gu biolozikoan gitu, ez zio konkaidu gemiten, ungarri kotxea aldu, aldu baina hala. Ez bela gutio eta gero ahal zelaik, eh, bon, hori usatia egituko eskolegian eguria ekin harrapaka eh, beti, da mota taktika bisperu argitzen baditu eta hala eta giro azken urtotan gestatzen denu su animaleko komunitatea airian denu komunitatea eta hoe uh, kezkagia dubu belaren idu gauziko eta mm. e, ja sere honok ja se dio la bioktere honok uh, ustaila intzien bizikiumia eta giro treflakotxea ta badela ezagenei doua uh, beratzen idu gauziko eta aldiz agorilian giu Pazkaberan, uh, pence berian eta leku berian eta puška idu hausik ginean, ariak no, idu baitzen. Hori, no, azken nukta otan, nita besta bazake, atzuik uh, ino basaketan, gaitza gaitzaba hairian. ariak. Hori, izan duk beti, hori, eh, oh, pizu oekin eta gijio senitziok. Eguneko, eh. uh, eguneko no. laragoia akte joiten zela, han eh. mm -hmm. izbaita. Giamatik, eh. eberaz, E jan duzu ezin idoraziz, a hisitela ezetasunarengatik, zer da ondorioa bazkan? Be, ondorioa treflakiak eta eliguminos hori egiten nila, iduk luzago dituk deia normalian izango lu diodi eta gero idorjazeko ta sustu idorjazian berdi bizikiasoina agostoa beiratzeko, ez dutu soberat jailatu gaudian. Ez dut aukatu ikizki ez bada, ez dut ukatzen, ba, muitzen antona kan bezala, irrisko du gero agostoa galtzea eta gero paska bere baloreak altzenik, uh, balorean partea hondiena altzenik. La valor jasote duteko ta paska ke kartenina ta eh lurri. Lo acabalarire, esnian da kota hartako. Ostu du balio iko hondiena eta hori ostu altzenan au jailatu kolako nori. Aizizte, sorgoen egiten, agorril egiteko maneran. Bon, zer nahi du, neguko bazkak e, be, eskastuko direla, bekanduko bukaeran, edo, zer nola aintzin ikusten duzu, eh? Gu, gure kasian bai. Ustede, belak, belak mailan, nainitze gutio eginduten, eh? Entzun duten ase horik. Gio, agorrilan, gehtatu zaku, agorrilundak akarte, buhilean, eh? Bon. Naiz eta asimintzen, egunak laburtzen eta idinen, hori u problema, e, idorazteko eta zailo dukera. Agorilean gertatuk uh, sogoen egitea, eta gero bestek ezkatu duguna, duk uh, lastokia eta egiten dutena, kafe zeralak eta egiten dutena, guk egiten diok betxeko hartaldean dako doia, meteia, eta garrarra bildu diok iskon-kaskon, zikin apusatzen arteatzea, eh? asia hartetik pustatzen eta gero, gero meteia biltzeko dioko, no? eta bo, ez ditu bakarrik eh, horrik. Hemengo lehloa du gardura, eta gehotagio, beti aire ez eta lotea dena enostoko, eh? Hala, giro behar ba eduk, ere, lastoki horik ez direla bate egokiak hemen egiteko ere, eh? hori hori ere bat duk, eh? Eta maitea, mire eskera? Da, duz etaz. Agoril kasik erditsua, uh, aurtengo eguraldia, ertena lugu hezea dela, hori uh, aldako Uh, beste ekoizle bat gurekin, Pampiola izola, uh, biper ekoizlea bestiak beste, espeletan eh? beletan. Bon, ze ondorio zen itzen duzuzuk aurtengo, zer aurre ikusten da? Ebe bo, urte berezia, diaz kotik, uh, aldatzen da hainitza. Uh, diaz, uh, kaxik nigarreza eginen uh, euri eskaxaz, eta aurten uh, uh, kontrakua dugu. Uh, euri ja uh, hasteguziz, kaxik egunguziz. Eta beurek duen ondorioa jatanik uh, pskat teknikoa da lana initz gehiago belaken tzen uh, ondoetan, Hori uh, dena eskuiten baita ezpertako biperan, urte batzutan behin pastuz kasik pasteten da, beste batzutan bi hori usuz hau eta aurten uh, aldikotz pastu beak izan dugu, Be horrek uh, begastu gehiago kartzen du ere, ekoizleetan, eta besteaz ere hala uh, ere alde ona uh, rez kasik ez dugu eta ez dute gaiten alere ur, ur soberakinik dugunik, Uh, izan duguna, hor uh, ekainean bat ez ere uh, ezetasun badira badira ikusten dira haritz ondoetan eta uh, ondo batzu emaiten ostuetan, eta orduan. duan ere bad, badira antraknoz eta olako uh, eritasun batzu uh, etortzen direnak eta horiek, uh, horiek ez soberak eztatzeko gu laborantza biologikoan uh, baliatzen ditugu uh, belarretekin egin ur batzu edo uh, de purren delako horiek, eta Behoi egin pasatu beharri izan dugu, beharri izan dugu kasik hamar amostegunetaik, uh, ostoak pixkat indartzeko eta ondio oien uh, kasatzeko. Beha zara, lan gehi xau, baina noroak mementokot uh, bon, landareak estatu honean dira. Hortengo ok, huzta mementuko ez da lan Ez, ez, ez eh, kasik kontrakoa eran ezake, eh, iduridu, bon, bada fruitu, landareak ez dute sufritzen oinokoan berotasun bez. behaz eh, iduriluke eh, usta polita izanen dugula, baina eh, niz sekulan espantukari eh, konduak kiten dira sasoin sasoinondarean, eta ikusiko zehudazken izanen den, horrek ere bere jokoa izanen du. Hala, eh, mementokotz eh, usta normala edo politaren mentura dugu. Beti hurrian? Bukatzen dugu, uh, azaru ondarean, uh, abenduaren lehenian. Mieresker? Okay. De usetaz,